Copacul, hipnotizat de adânca și limpedea lumină a bolților destinse deasupra lui, ar vrea să sfarme zenitul și, nebunit, să bea prin mii de crengi crispate licoarea opalină. Nici vălurile nopții, nici umedea perdea de nouri nu-i gonește imaginea senină. De-un strălucit albastru viziunea lui e plină, oricât de multe neguri în jur îi vor cădea. Dar când augusta toamnă din nou îl învășoară în tonuri de crepuscul, Când toamna prinde iară sub casca lui de frunze un rod îmbelșugat, Atunci, intrând în simpla obștească armonie cu tot ce limitează și leagă, Împăcat păcat, în toamna lui, copacul se înclină către glie.